Drumul spre închisoare Ce caut în toată mizeria asta? Oare pentru asta m-am născut? Întrebările acestea-mi veneau uneori în minte, chiar și în mijlocul programului de striptis. Deși eram înconjurată de strigătele entuziaste ale spectatorilor, mă simțeam absolut singură. În timp ce faima mea de artistă se răspândea prin soho, gingășia mea nativă dispărea încetul cu încetul. Soho, cu tot farmecul său, nu reușise să mă aducă adevărată fericire după care tânjeam. În ciuda sumelor însemnate pe care le câștigam, îmuram viața. Dar nimeni nu ghicea lucrul acesta că și nu-mi trădam niciodată reputația de fată care știe să râdă în hohote, chiar dacă hohotele erau goale și false. Vidi seară la petrecere, Diana. Invitația venea din partea uneia din fetele care lucrau la club, Petrecerile ei nebunești erau întotdeauna un în om prilej de mare distracție. Sigur că vin și vezi să fie niște tipi ca lume acolo. Ajungând prima la apartamentul prietenei mele, am început să aleg niște discuri potrivite din stocul ei. Muzica zgomotoasă era cadrul necesar oricărei petreceri. Am dat peste un disc foarte ciudat, chiar la fundul Stivei, și l-am pus în pickup. Vocea clara unui bărbat s-a auzit cântând. Am trăit o viață păcătoasă în această lume, am făcut lucruri rele și regretabile, apoi am întrebat un cerșetor dacă nu știe un loc în care poți afla adevărata fericire și iubire. Dincolo de râu nu mai este durere, dincolo de râu nu vei mai fi mâhnit, dincolo de râu ești scăldat în lumină. Nu vei mai fi când nefericit. În timp ce ascultam, simțeam ceva din gingășia firii mele, întorcându-se înapoi în viața mea, ceva din vechea mea melancolie cuprinzându-mă iar. Inima mea a fost învăluită de un sentiment de remușcare. Mă întreb unde o fi râul ăsta, mă gândeam. Oare unde e? Mi-ar place să știu unde aș putea găsi adevărata fericire. Simțeam că undeva, cumva, am fost la o scruce și n-am luat-o pe drumul bun, cel care duce la adevărata fericire și împlinire. Dar a început petrecerea și mi-am pus iar masca de fată veselă care întreține atmosfera. Odată cu trecerea săptămânilor deveneam mai dură și aveam tot mai multe crize de depresie profundă. Începusem de asemenea să beau mult și fumam mai bine de 40 de țigări pe zi. Într-o zi, la bar, pe când tocmai îngolisem paharul, un bărbat și-a tras un scaun și s-a așezat lângă mine. Parcă-l cunoșteam de undeva. – Pari tulă de toate, mi-a spus el. – Așa și sunt. – Atunci încearcă una din asta. a spus el, oferindu-mi o țigară răsucită cu mâna. – Nu, mulțumesc, le prefer pe ale mele. – Dacă te simți tulă de toate, asta te va ajuta să te simți mai bine. Bineînțeles, țigările astea sunt ceva mai scumpe decât cele obișnuite, dar merită. De ce nu încerci și tu una?" Am luat nevoie o țigară, am aprins-o și am tras din ea sub privirile lui atente. În câteva minute am fost cuprinsă de un val de mulțumire. Dar ce sărăcie e asta?" E o marihuana. Te face să te simți mai bine, nu-i așa?" Da. Ai putea să-mi dai câteva?" Sigur că da, câte vrei și mai sunt o mulțime în locul de unde le-am luat pe astea. Nu mă interesa de unde le-a luat. Tot ce mă interesa în acel moment era că mă făceau să mă simt bine. Am luat șase țigări, plătindu-i tipului 15 șilinci pentru prima mea doză de droguri. Bărbatul mi-a zâmbit și a plecat. Era unul care se ocupa cu recrutarea de noi clienți pentru lumea drogurilor. Această întâlnire, ca și strategia lui din următoarea lună, a fost fără îndoială bine plănuită. Pot să-ți ofer ceva mai bun decât țigările cu marihuana Diana. Am fost interesată, deși invitația lui de-a lor urma mi s-a părut cam misterioasă. M-am luat după el pe o mică alee care ducea la una din multele librării prăpădite din Soho. Făcându-i vânzătorului un semn din cap, bărbatul m-a dus într-o cămăruță din spate. Cei tot misterul ăsta?" am întrebat. Nu vrem să ne vadă nimeni, înțelegi? Să nu spui nimănui ce facem aici." I-am promis că nu voi vorbi." Nu-i decât o pișcătură în braț, n-ai de ce te îngrijorea." Bine, hai, fă o dată," am răspuns sufletându-mâneca. M-am uitat în altă parte în timp ce el mi-a legat un garou și mi-a injectat repede o doză de heroină în venă. În câteva minute eram în al nouălea cer. Simțeam că m-am ridicat deasupra lumii, că plutesc pe un nor de fericire și toată lumea mea." Asta e heroina," mi-a explicat omul. nu e așa că te simți foarte bine?" Da," am răspuns eu zâmbind prostește. Timp de câteva ore am trăit o stare de euforie. În sfârșit am găsit fericirea pe care o căutam, mă gândeam. Eram complet ignorantă și cu totul nepregătită pentru cele ce aveau să urmeze. După câteva ore, Fericirea și mulțumirea s-au topit încet, fiind înlocuite de o deprimare cruntă, mai rea decât tot ce cunoscusem până atunci. Simțeam că eram împinsă încet și sigur, într-o fântână neagră, fără fund. Nu înțelegeam nimic, doar fusese atât de fericită numai cu câteva minute în urmă. Ce mi se întâmplase? Am început să suspin fără să mă mai pot opri, crezând că am înnebunit și că urma să mor. De-abia ținându-mă pe picioare, m-am târât până la club unde trebuia să-mi țin numărul în seara aceea. M-am împleticit prin vestiar sub privirile lungi ale fetelor. Văzuse scena aceasta de multe ori, li se întâmplase multor nebune ca mine. Nimeni nu se gândise însă să mă avertizeze de pericolul drogurilor. Apoi au făcut și ele o prostie. Au fugit să-l găsească pe furnizor. De ar fi chemat salvarea, de ar fi pus în pat și ar fi trimis după un doctor, orice dar să nu trimită după furnizor, m-aș fi refăcut în timp cu ajutorul îngrijirilor necesare. Dar atunci poliția ar fi fost informată și șeful prefera să se țină departe de polițiști. Pe când l-au găsit pe furnizor, eu scoteam zbiere isterice și eram ca o arătare ce se schimonosea pe podea. Furnizorul a privit rece la creatura de pe jos și a spus, O să fie bine, ai nevoie de încă ai banii?" Numai după ce s-a asigurat că îi puteam plăti, mi-a injectat din nou ucigătoarea heroină. Eram prinsă în capcană. Și uite așa, fără să-mi dau seama ce făceam, am devenit dependentă de droguri tari. Încă o zdreanță de om se alăturase mulțimii tot mai mari a celor ce-și târăsc viața de la o punsătură la alta, depinzând total de ele pentru a putea suporta grozăvia fiecărei zile. Lucrul acesta se întâmplă și azi. Pretutindeni, mulți tineri se îndreaptă prea devreme spre groapă din cauza acelei prime împunsături sau a primei țigări cu Marijuana. Unii o fac mine, necunoscând îngrozitoarele consecințe. Alții, mai puțin ignoranți, se năpustesc înainte, în ciuda tuturor avertismentelor. Doar când totul pare pierdut își dau seama cât de adevărate au fost avertismentele primite. Și eu mi-am dat seama repede că era prea târziu pentru mine. Pe zi ce trecea deveneam tot mai dependentă de droguri și mai dezamăgită de viață. La început aveam o mulțime de bani cu care să-mi plătesc drogurile, dar curând finanțele mele au început să scadă, căci furnizorul știa că sunt la cheremul lui și cerea de fiecare dată un preț mai mare. Mi-a vândut o seringă și mi-a arătat cum să-mi injecte singură doza, o treabă sângeroasă și adesea periculoasă. Slăbeam pe zice ce trece și nu puteam să nu observ cât de rău începusem să arăt. Părul meu lung până la șolduri și-a pierdut luciu și-a început să cadă, iar pielea mea devenit aspră și pătată. Înfățișarea mea plăcută, singura mea bogăție, dispăruse. Adesea trebuia să stau în pat, din cauza bolilor de ficat și altor efecte ale... Într-o zi patronul clubului de striptis mi-a dat un ultimatum. Ori te pui pe picioare, ori pleci. Eram neajutorată, știam prea bine că arăt prea înspăimântător ca să mai pozez, drept celebra daring Diana. M-am chinuit cu alte câteva spectacole la club și apoi mi s-a cerut să plec. Fără slujbă și confruntată zilnic cu problema obținerii drogurilor, m-am întors la prostituție. N-a fost o alegere ușoară. Probabil arătam ca moartea în vacanță, cum să mai pot oferi cuiva o noapte minunată. A fost o situație îngrozitoare, dar ce puteam să fac? Aveam de ales între droguri și moarte. Acum trebuia să ies pe stradă, fie că voiam sau nu. Și credeți-mă, nu voiam să ies, că eram foarte bolnavă. Cred că eram într-o chiparea degradării umane atât de cufundată în rușine și mizerie și neavând pe nimeni căruia să-i pese de ce se va alege de mine. Toți prietenii mă părăsiseră și nu vroiau să mă împrumute bani. Știau prea bine că nu i-aș mai putea da înapoi, acum că devenisem dependentă de heroină. Nu eram singura în această situație. Vedeam și întâlneam pe stradă mulți alții ca mine, umbre bântuind străzile asemeni unor rămășițe de corăbii naufragiate, zdrobite de un val nimicitor. Erau scursorile și lepădăturile umanității purtate de colo-colo, de stihia nenorocirii și a depravării. Căutau odihnă și un loc de adăpost în fața loviturilor crunte ale vieții și nu găseau niciunul. Doriți să mă urmați pe strada prăfuită într-un amurg? Vreau să vă arăt culisele acestei lumii întunecoase. Era o seară rece de iarnă. Cele câteva neoane de pe străduța dosnică răspândesc o lumină palidă. Nu sunt prea mulți oameni în jur. Frigul i-a mânat pe toți într-unul din restaurantele sărăcăcioase sau într-una din cafenelele murdare din zonă. Mă opresc pentru o clipă să-mi strâng haina subțire în jurul trupului slab și jigărit. Haina nu-i destul de groasă încât să nu lase vântul să împătrundă pătrundă noase, dar trebuie să mă mulțumesc cu ea. Cu doar câteva zile în urmă am fost nevoită să-mi vând ultimele haine și ultima pereche de pantofi ca să-mi cumpăr droguri, ceva de mâncare și să-mi plătesc chiria. Ochii-mi sunt împăienjeniți, dar totuși la pândă, așteptând un posibil client. Mi se pare că a trecut o eternitate când în sfârșit de pe o stradă laterală văd apropiindu-se un bărbat. Mă apropii de el nerăbdătoare sperând că va fi destul de bun și de generos încât să-mi dea niște bani. Îi se face milă de mine și mă aruncă niște mărunțiși. Acum priviți-mă cum o pornesc spre unul din restaurantele sărăcăcioase. Știu că acolo este un cămin în care arde focul și îmi voi putea încălzi trupul, trupul slab și înghețat. Stând chercită lângă foc, nu-mi doresc decât să nu mai fiu nevoită să ies și să o iau din nou de la capăt. Aveți în mine într-o chiparea desăvârșită a tristeții, singurătății și disperării, ce păcat că trebuie să repet toată operațiunea, dar drogurile sunt tot mai scumpe și nu pot fără ele. O scenă patetică, nu-i așa? Dar vai, cât de adevărată. Persoana aceasta ar putea fi fica ta, sora ta sau chiar tu însuți. Deși astăzi se fac eforturi mari pentru a ajuta pe cei prinși în capcană cum am fost eu, mulți dintre ei ne sunt departe încă. Nu putem ignora aceste scene prefăcându-ne că nu există. Nici una nu va dispărea dacă noi închidem ochii. Eram prea bolnavă ca să mai pot practica prostituția în fiecare seară și m-am întors la furtul din magazine. Când eram copil la Oxbridge existau două posibilități. A fura sau a face foame. Acum erau tot două. A mă droga sau a muri. N-aveam de ales. Nu era ușor să fug din magazine. Nu mai aveam curajul de odinioară iar din pricina drogurilor, reacțiile nu mai erau atât de rapide. La fiecare incursiune într-un magazin tremuram puternic și mă treceau toate sudorile. Nu suportam faptul că trebuia să vând marfa furată. Lucrul acesta mă facea să mă simt și mai vinovată decât furtul în sine. Prețurile pe care le primeam erau mult sub valoarea reală a mărfurilor, în medie 25% din ea. În schimb, prețul heroinei urca vertiginos. Fiindcă n-am fost prinsă, am început să cred că sunt expertă în furtul din magazine. Probabil că prea mare încredere în mine a fost motivul pentru care am fost prinsă în flagrant delict. E de mirare că lucrul acesta nu s-a întâmplat mai repede, pentru că fără îndoială dădusem de bănuit și înainte, aruncând mereu priviri dubioase prin magazine. Într-o dimineață, plecând dintr-un magazin cu niște bijuterii furate în geantă, nu mi-am dat seama că eram urmărită de un detectiv. Deodată o mână hotărâtă m-a apucat de umăr. Vreți să veniți cu mine, domnișoară? Cred că ați luat ceva fără să plătiți." Nu era deloc răutăcios sau nepoliticos. Din contră, mi se părea că îi pare rău pentru biata făptură pe care o prinsese. Am mers tăcută înapoi la magazin unde am fost dusă în biroul patronului. În prezența unui polițist mi s-a controlat geanta. Pe lângă bijuteriile furate în geantă se mai afla o marihuana. Asta mi-a adus și mai multe necazuri. Deși am încercat să nu dau răspunsuri clare, polițistul părea satisfăcut de ceea ce-și notase. Mi-a spus să mă prezin la tribunal a doua zi dimineața, avertizându-mă să ajung la timp și să nu încerc să fug. Nu mai fusesem niciodată pusă sub acuzație de către un tribunal. În noaptea aceea n-am prea dormit. Fumând țigară după țigară, încercam să mă gândesc la alte posibile alternative. N-avea rost să fug. În orice caz, unde aș fi putut să merg, până la urmă tot m-ar fi găsit. Sala tribunalului era un încăpere rece și goală. Un străin m-a sfătuit să-mi recunosc vina și apoi a dispărut. În afara magistraților nu era nimeni în sală. Lucrul acesta m-a surprins. Îmi închipui sem că toate locurile vor fi ocupate de curioși care se vor holba la mine, dar se părea că nimeni nu era interesat de soarta mea. Stând în boxă, eram privită de un șir de chipuri grave ce păreau sculptate în stâncă. Un bărbat elegant, tras la patru ace, s-a ridicat și a citit lista acuzațiilor. Am fost uimită că poliția știa atât de multe despre mine, mai multe decât mă aminteam să fi spus în biroul patronului. Recunoști că ești vinovată de aceste acuzații?" a întrebat bărbatul acela. Da," am răspuns eu încet. A urmat o tăcere lungă, întreruptă doar de foșnetul hârtiilor și de mormăielile magistraților. Mi s-a părut că tăcerea a ținut o eternitate. Tic-tac, tic-tac, chiar și pendula de pe perete părea gravă, ca și cum mi-ar fi numărat delictele, odată cu secundele. Ai recunoscut că ești vinovată și deci ești condamnată la trei luni de închisoare." Era muluită, închisoare. Cuvântul acesta a sunat în urechile mele ca o condamnare la moarte. Jurații au ieșit pe rând din sală. Pe aici, dragă, am auzit un glas blând în apropierea mea. Polițistei îi părea și ei rău de mine. O dubiță neagră aștepta în curte. Am fost escortată în ea și ușa neagră a fost încuiată bine. Înăuntru era o altă polițistă. N-am schimbat niciun cuvânt. Sunt condamnată la trei luni de închisoare și nimănui nu-i pasă, m-am gândit. Acum, când privesc în urmă, cred că Dumnezeu a intervenit în situația mea, îngăduind să merg la închisoare. Mi-e greu să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă aș fi ținut-o tot așa, fără să fiu oprită. Dacă nu m-ar fi ucis drogurile, probabil că aș fi sfârșit-o în tamisa. Acum sunt convins că Dumnezeu m-a ferit de o moarte înspăimântătoare. Dar atunci nu mă gândeam decât că nimănui nu-i pasă deloc de mine. Nimănui nu-i păsa. Nimănui. În ziua aceea, în mașina care gonea spre închisoare, n-am rostit niciun cuvânt. Destinația mea? Închisoarea Holloway.